Välkommen till Radio Maranata och den femte delen i serien om historiens trosbekännelser. Förra veckan så talar vi om kyrkomötena i Nicea och Kalcedon. Och om du har missat det eller något av de andra programmen så kan du gå in på maranata.se eller i din podcast-app för att höra dem. Och den här veckan så ska vi tala en del om reformationen och de bekännelseskrifterna som kom ut ur den. Men innan vi gör det så ska jag ta en liten snabb exposé över medeltiden. Så det gör vi nu. Jag heter Paulus Eliasson. Vi ska tala om trosbekännelserna. Men jag ska också bara nämna att du som följer med Trofast i Radio Malanata och lyssnar på varje program jag gör. Du får ju också dessvärre följa med på min sjukdomshistoria. I alla fall när jag är förkyld så hörs det ganska tydligt och den här veckan har jag varit väldigt förkyld. Det är bättre nu men det hänger lite kvar. Jag hoppas att det ska vara okej okay att lyssna på i alla fall och inte alltför besvärligt. Men nu ska vi tala om trosbekännelserna. Det är naturligtvis inte så att bara för att det har funnits man har haft ett kyrkomöte där man har blivit eniga om en sak så slutar folk att diskutera den här frågan och så blir alla bara eniga. ja, men det finns ett kyrkomöte, ja, men då gör vi som de säger. Alla som har varit på något slags möte där man har haft oenheter vet nog vad jag pratar om och även om man kommer till ett gemensamt beslut så blir det ofta prat och klagomål efteråt och så var det naturligtvis med både Nissea och Calcedon varken arianisterna, Nestorianerna eller några andra för den sakens skull ville ge sig det blev fortsatt att vara konflikter Det fortsatte att vara vågrörelser fram och tillbaka inom teologin Och det kom både två och tre kyrkomöten Som skulle försöka stabilisera tingen efteråt Med lite olik framgång skulle man kunna säga I det som idag är Frankrike så formulerade man på 500-talet Den så kallade atanasiska trosbekännelsen Som påminner väldigt mycket om den nisseanska så den ska vi inte säga så väldigt mycket mer om. Men det är en trosbekännelse som fortfarande används runt omkring. På 600-talet så hade man två möten på grund av kejsarens edikt i ektesis och typos. För att försöka nå enighet runt hur man skulle förstå Jesu vilja. Det misslyckades, det var inte kyrkomöten egentligen utan det var. Möten som man samlade av andra anledningar. Men sen kom det tredje konciliet i Konstantinopel år 680 där man faktiskt blev eniga om att säga att Jesus har två viljor och två handlingar. Och det anses väl vara det näst sista ekumeniska, alltså gemensamma kyrkliga konciliet, ett kyrkomöte där både öst och väst var med. Det sista kyrkomötet som den ortodoxa kyrkan erkänner är då det som kallas för Nicea II år 787. Men det är inga egentliga trosbekännelser som kom ut ur de här kyrkomöterna och inte heller ur de olika laterankonsilierna på 1100-talet. Snarare så är det olika dogmer och med det också får man säga mer och mer obibliska dogmer som dyker upp. Och det är därför vi ska försöka göra ett stort kliv Genom historien och in i reformationen på 1500-talet. Eller kanske vi hellre borde säga reformationerna, men mer om det senare. Den allra mest kända reformatorn måste ju ändå kunna sägas vara Martin Luther. Det var han som spikade upp sina 95-teser på kyrkoporten i Wittenberg i oktober 1517- och även om ingen förstod det då, där och då, allra minst Luther själv skulle jag vilja tro, så blev det startskottet för det vi nu kallar för reformationen och den lutheriska kyrkan då. Eh, rent tekniskt så kan man säga att den handlade om att Luther blev exkommunicerad, alltså bandlyst av påven i Rom, men istället då för att fly, dra sig undan eller göra avbön så menade Luther att han hade Guds auktoritet till att fortsätta att driva en kristen församling och han menade också att hans rörelse och hans teologi var närmare den ursprungliga församlingen än det den dåvarande katolska kyrkan representerade. Men folk undrade ju naturligtvis vad Lutters kyrka stod för och inte minst då kejsaren Karl den V av det så kallade tysk-romerska riket. Om du har sett bilder av en kung med extremt underbett, antagligen som resultat av många generationers innavel så kan det gott hända att det är Karl den V från den Habsburgska etten med det så kallade Habsburgska underbettet. Och i alla fall på den tiden så blev den nystiftade lutherska kyrkan blev uppmanad att då skriva ner sina trosartiklar och förklara på vilket sätt de var legitima som en reformation av den kristna kyrkan. Och den som fick uppdraget att skriva den här bekännelseskriften det var Philip Melanchton. Som var en nära medarbetare till Martin Luther. Och år 1530 så var den augsburgska bekännelsen färdig. Som kallas så för att den lades fram för riksdagen i Augsburg. Det året av 1530. Och den här bekännelsen godtogs också av den svenska lutherska kyrkan år 1593. Och den augsburgska bekännelsen då består av 28 artiklar. Där de första 21 är det man kallar den positiv bekännelse alltså ett vittnesbörd om vad man tror på. Det handlar om sånt som Guds väsen, om rättfärdigörelsen, om dopet, om Kristi återkomst och sånt. Men det finns också en negativ del alltså vad man hade avskaffat i förhållande till katolska kyrkan, nämligen sånt som prästerligt celibat och munkväsendet och helgondyrkan och så vidare. Så båda de sakerna finns med i den augsburgska bekännelsen. Det man kan säga omedelbart är att den augsburgska bekännelsen är ganska annorlunda än de trots allt enkla trosbekännelserna från den tidiga församlingens tid. Det här är mer som en liten skrift och inte sånt som man kan förvänta sig att man läser upp gemensamt i ett möte. Som man ofta gör med både den apostoliska, den nisenska och den atanasiska trosbekännelsen. Men jag kan ju läsa upp en artikel, här i alla fall artikel 4 om rättfärdiggörelsen, där det står så här, eh, om den, den lutherska kyrkan då, vidare lärar dem att människorna icke kunna rättfärdiggöras för Gud genom egna krafter, egen förtjänst eller egna gärningar, utan att de rättfärdiggöras utanför skyllan, för Kristi skull, genom tron, när de tror att de upptagas i nåden och att synderna förlåtas för kristisk skull, vilket genom, vilken genom sin död åstadkommit till fyllstgörelse för våra synder, denna tro tillräknar Gud som rättfärdighet inför honom. Roma 3 och 4. Slutcitat. Alltså tanken med reformationen var ju att den skulle vara just det, en reformation. Alltså re, åter, formation, upprättelse, återupprättelse av vad församlingen var från början. Man menade att den då romerska katolska kyrkan hade kommit väldigt långt bort från Jesus och apostlarnas lära. Och det var på de punkterna som man ville reformera kyrkan. Och det är det som då, återspeglas i den augsburgska Trosbekännelsen. Och vid sidan om den här augsburgska bekännelsen så gjorde man också en, ga, en annan ganska viktig bekännelseskrift och det var eller egentligen två då, det var den stora och den lilla katekesen. Den som kallas för Lutters stora katekes och lutters lilla katekes. Eh, och en katekes det är en slags undervisningsskrift skulle man kunna säga. Ordet kommer från grekiskan katechesis som betyder undervisning. Och det var skrifter som då användes för att undervisa de som gick i kyrkan och undervisa dem i den kristna tron. Det finns exempel på eh, sånt här från tidigare som eh, till exempel Thomas Aquinas gjorde en sån eh, katekes men det är här som eh, den får en sån funktion att undervisa lekmän då. Alltså Luther var ju en av de första som började ha sina gudstjänster på folkets språk, alltså i hans fall då tyska. Och han var väldigt angelägen om att folk inte bara skulle förstå själva orden utan att de också skulle ha en aktiv personlig tro. I den katolska kyrkan så hade det utvecklats en väldigt sakramental förståelse av nästan alla delar av det kristna livet. Så att det var viktigare att man gjorde de rätta ritualerna och handlingarna en det lades vikt på att ens livsstil kom från ett hjärtats beslut och en hjärtans längtan. och Luther menar att det här hade gjort att både präster och lekmen var väldigt olärda i de grundläggande delarna av den kristna tron. Och därför så skrev han då den så kallade stora och den lilla katekesen. den stora var menad för präster och andra lärda och kanske för familjefäder och så vidare medan den lilla då var menad för barn, ungdomar och katakumener alltså sådana som gick i lära för att bli döpta. Den lutherska kyrkan förväntade sig naturligtvis att man skulle döpa sina barn redan när de föddes men i de tillfällen där man blev döpt som vuxen så använde man katekesen för just undervisning. Och i den här katekesen, både den lilla och den stora, så går det Luther igenom budorden, eh, trosbekännelsen, alltså den apostoliska trosbekännelsen, fadervår, han går igenom dopet och nattvarden. Eh, och den lilla katekesen är utformad då som frågor och svar, där en präst till exempel kan ställa frågor till den som ska lära sig. Och jag kan ju ta ett, ett exempel från den svenska översättningen av den lilla katekesen. Och vi kan ju ta den första delen som handlar just om de apostoliska trosbekännelsen. Där står det så här, första artikeln. Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Så kommer frågan då, vad betyder det? Och så kommer svaret som man ska ge. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser. Han har gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lämmar, förnuft och alla sinnen. Och att han ännu håller det vid liv, att han ger mig kläder och skor, mat och dryck, hus och hem, maka och barn, åker, boskap och alla ägodelar. Att han vardag försörjer mig rik rikligt med allt vad jag behöver för livets upphälle. Och att han skyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör Gud av sin faderliga godhet och barmhärtighet utan att jag förtjänar det eller är värd det. Därför börjar jag tacka och lova, tjäna och lyda Gud. Det är visst och sant. Slut citat. Eh, och naturligtvis, det finns många historier om stränga präster som hade husförhör ur Lutters katikes. Eh, om jag inte missminner mig från Astrid Lindgrens eh, böcker så finns det någon episod i, jag tror det är i Emilie Lönnbergas liv. Där ett sådant husförhör går ganska rätt åt skogen. Eh, om jag minns rätt så det här är ju en del av det svenska kulturarvet på många sätt och vis. Men eh, jag ska inte tala om Emelie Lönneberga eh, riktigt här och nu så vi går vidare. Men eh, nu har vi talat lite om den lutterska kyrkan. Men det var inte bara den som dök upp under reformationen utan det gjorde även den reformerade kyrkan, alltså kalvinisterna. Det gjorde också anabaptisterna och även Anglikanerna. Två väldigt viktiga reformatorer var Ulrich Svingli i Schweiz och Jean Calvin i Frankrike. De sveitsiska kyrkorna de producerade den så kallade helvetiska bekännelsen. Som, som tur är inte har någonting med Helvetet att göra. Utan Schweiz kallades ju och kallas fortfarande för helvetika på latin. Eh, och den blev också skriven på 1530-talet. Men lite senare än den augsburgska trosbekännelsen och Luthers kateches. Nämligen först 1536 och sen 1566. Den helvetiska trosbekännelsen. Och den här, den här bekännelseskriften den omhandlar mycket av det som vi kallar för sola scriptura. Alltså att skriften alena är den högsta auktoriteten för en kristen och för församlingen. Det handlar också om hur man bara ska tillbe och be till den treenige Gud och inte till hel helgonen. Och den helvetiska bekännelsen är också väldigt influerad av det som vi känner som kalvinism. Alltså tanken att människans fria vilja är bunden så till den grad att man inte kan välja att ta emot Guds fria gåva i Kristus utan pånytt måste komma före en persons eh, frälsande bekännelse av Kristus. Eh, och den här skriften då, den, den, den helvetiska trosbekännelsen den är accepterad och används fortfarande Bland reformerade kyrkor, framförallt i Schweiz och i Tyskland. Och det finns naturligtvis mycket mer att säga om den saken. Men vi, vi går vidare till Frankrike. För där var den här mannen som kom att ge sitt namn till kalvinismen. Nämligen Jean Calvin. Och han levde då mellan 1504 och 1564. Och han hade sin verksamhet dels i Frankrike. Men så blev han så förföljd där att han flydde till Genève i Schweiz. Och han skrev också då tillsammans med Antoine de Chandieu en bekännelseskrift som kallas för den franska bekännelsen eller den gallikanska tror jag de säger på svenska den gallikanska bekännelsen. Eh, och den påminner väldigt mycket om den helvetiska bekännelsen. Eh, den talar också mycket om skriften Alena, motsäger en hel del katolska läror eh, och där står det också att den reformerade eller den reformerta kyrkan bekänner sig till både den apostoliska, den atanasiska och den nissianska trosbekännelsen och säger att de är i enhet med Guds ord. Och jag hör ju att det blir många bekännelseskrifter nu och jag hinner inte gå igenom dem alla. I mitten av 1500-talet så kommer också den belgiska bekännelsen skriven av Guido de Bres och även heidelberg som är, som ja, den är lite utformad efter... Formen till Luthers katekes, men här är då mer räknad för reformärta kyrkor. Man talar ibland om den första reformationen med Luther, den andra reformationen med kalvinisterna, alltså sådana som Swingley och John Calvin, och sen i den tredje reformationen med eh, Anabaptisterna. Men i mitten av 1500-talet då bröt ju även den engelska kyrkan med Rom. Och konstituerade den så kallade anglikanska kyrkan och naturligtvis när man konstituerar en ny kyrka så kommer det också en bekännelseskrift och den här har inget namn efter en plats eller en person utan den kallas bara för de 39 artiklarna. Och den kom ut 1571 och den beskriver den anglikanska teologin som man skulle kunna säga är mycket mer katolsk än det den reformerade teologin är. Den slags mishmash av reformation och katolsk kyrka. Det som kanske är mer intressant för oss bananatavänner det är anabaptisternas trosbekännelse. Anabaptisterna kallades ju som känt så därför att de döpte folk som vuxna även om de redan var döpta som barn och därför så kallas de för anabaptister från grekiskans ana som betyder om eller åter och baptizo som betyder dopa alltså omdöpare eller återdöpare eller vederdöpare tror jag de kallades också i gamla, i gamla dagar. Eh, Anabaptisternas första bekännelse kallas för Schleitheim-bekännelsen och den kom då 1527 och sen kom den andra som kallas för eh, Dordrecht-bekännelsen år 1632. Eh, och Schleitheim-bekännelsen, de är uppkallade då efter de platser där de skrevs naturligtvis, Schleitheim-bekännelsen den är ganska speciell både när det gäller hur den kom till och hur den är utformad. Eh, ganska unik mot de andra bekännelserna. Den antas vara skriven av Michael Sattler som var en eh, tidigare katolsk munk men han lämnade katolicismen och så blev han istället då en ledare för den anabaptistiska rörelsen. Eh, och det som var så speciellt med anabaptisterna det var ju att de utgjorde inte någon politisk makt och därför så blev de ...ofta utsatta för andra kyrkoledares förföljelse. Både lutters och Svinglis efterföljare förföljde och dödade Anabaptisten. Och de fördrevs från sina områden. Och det är en av orsakerna till att det finns två stora anabaptistiska rörelser i Amerika. Dit de flydde då. Dels de som kallas för Amish, Amish-folket. Och de som kallas för Mennoniter. Och de flydde alltså till Amerika för att undgå förföljelsen i Europa. Så schleitheim den uppstod i en kristid. Man hade inte tid att samlas till några kyrkomöten eller skriva några långa och komplicerade böcker. Schleitheim-bekännelsen, består av sju delar. Som handlar om dopet, om församlingsdukt, om brödsbrytelse, uteslutning, pastorer eller ledare. Det handlar om pacifism och det handlar om deras ställning mot att ta eder, att svära några eder. Och det här är bra punkter för att tala om vad som är unikt för anabaptisterna. När det gäller dopet så förkunnade de troende dop, till skillnad från de övriga kyrkorna som praktiserade barndop. De förkunnade att brödsbrytelsen var en symbolisk måltid och att bröde och vina inte bokstavligen blir Jesus kött och blod på något som helst sätt- Eh, och de var också väldigt tydliga när det gäller pacifism, att svärd och våld aldrig ska användas under några omständigheter. Det kallas ibland för non-resistance eller icke-motstånd. Och det är en sån princip som nästan helt har glömts bort i frikyrkliga kretsar idag. Och de ville heller inte avlägga någon ed eller svära vid någonting. Eftersom Jesus säger i Bergspredikan... Att man inte ska svära eder och alla de här sakerna sammantaget gjorde naturligtvis att anabaptisterna å ena sidan inte var någon politisk maktfaktor eh, eftersom de inte sökte politisk makt men samtidigt precis som det var under romarrikets tid så blir sånt sett på med stor skepticism av den politiska makten. Och skepticism är väl en underdrift med tanke på att de blev dränkta och brända och fördrivna från både luthersk och reformerad mark. Eh, och det här är en rörelse som trodde på de fria församlingarnas suveränitet. De trodde på fred genom förtröstan på Gud. De trodde på Bibelns absoluta auktoritet. Även då det betydde att de dog för sin tro. Så det är tragiskt och alarmerande- jag tänker på att de här människorna blev ansedda att vara en så stort hot mot världen eh, när man läser vad, vad de skrev och vad de ser vad de stod för. och De sju punkterna i Schleitheim-bekännelsen var sånt som man hade blivit eniga om när man möttes till samtal och bibelstudium och som då blev eh, definierande för den anabaptistiska tronen. Och jag tror inte att någon använder den här skriften, Schleitam-bekännelsen, som en del av sin bekännelse idag. Men den senare anabaptistisk skriften, som jag nämnde då, dorthrecht från 1632, den används faktiskt fortfarande av Amishfolket i Amerika. Och jag nämnde Mennoniterna som en av rörelserna som kom ut ur Annabaptismen, men det finns också naturligtvis Bruderhof som såvitt jag vet finns både i Tyskland, i Amerika och i England. Och det ska sägas att de moderna frikyrkliga rörelserna har verkligen sina rötter i anabaptismen, även Maranata-rörelsen. Och till sist så vill jag bara nämna en sista bekändelseskrift och en katekes som användes under reformationen. Där den här katekesen har en formulering som jag verkligen älskar. Den är nästan lika bra som eh, Augustinus av Hippos eh, stora citat. Det här, du har skapat oss för dig själv, o oh herre, och våra hjärtan är rastlösa tills de vilar i dig. Det är också ett fantastiskt citat, men det får vi prata mer om en annan gång. Eh, bekännelseskriften som jag tänker på, det är den så kallade Westminster Confession of Faith, alltså Westminster trosbekännelse. Och det är en skrift som är skriven och utgiven i England i mitten på 1600-talet. Den kom till på grund av en slags engelsk kyrkostrid mellan de strikta puritanerna eh, mot den statliga kyrkan eller kungens kyrka Anglikanerna och mittemellan de så kallade presbyterianerna. Anglikanerna de vill ju stort sett bevara den katolska ordningen och teologin men bara förändra den översta ledaren från påven till kungen istället. Medan puritanerna var en mycket mer strikt och samtidigt fri reformatorisk rörelse. Och puritanerna de blev förföljda under kung Jakob, mer känd som King James I. Han som stod bakom King James Version, översättningen av Bibeln. Men det engelska parlamentet stödde puritanerna- och ville ha en mer fri kyrka. De stod alltså emot kungen, då, hans eh, suveränitet. I alla fall då så kallade parlamentet en grupp till Westminster- som bestod av framförallt puritaner och presbyterianer. Och där skrev de då på uppdrag av parlamentet Westminster Confession of Faith- tillsammans med en, en stor och en liten katekes- och en bönbok och också en skrift om församlingsordning. Och de här dokumenten de blev förkastade av den anglikanska kyrkan. Men det är fortfarande bekännelseskriften till väldigt många presbyterianska kyrkor. En del reformerade kyrkor, även en del evangeliska kyrkor i Amerika. Och nu till slut så ska jag bara citera det första som står i Westminster's lilla Katekes, och som på engelska säger så här, fråga, what is the chief end of man? Och svar, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Och så fantastiskt som det är så är det faktiskt lite svårt att översätta till svenska men man skulle kunna formulera det så här på svenska, fråga, vad är människans huvudsakliga mål? Svar, människans huvudsakliga mål är att ära Gud och att åtnjuta honom för evigt. Och det är ett påstående som verkligen är värt att tänka på. Det är många som frågar sig vad som är meningen med livet. Varför är vi här på jorden? Vart är vi på väg? Vad är vårt mål? Och det kan ju finnas många olika små mål. Jag vill laga mat eller jag ska städa mitt rum eller jag ska uppfostra mina barn eller jag ska köpa ett hus eller, eller någonting annat. Men vad är huvudmålet? Vad är det allting ska leda fram till? Jo, det är att ära Gud och att glädja sig i honom eller njuta av honom för alltid. Och det gäller jag och det har jag tänkt mycket på. Men... Det var det jag hade att säga om reformationens trosbekännelser idag. Nästa gång så ska vi ta det sista programmet där vi rör oss mer in i nutid. Och jag hoppas att du vill följa med på det också. Tack för att du lyssnade. Du har lyssnat på en podcast från Malanata podcast. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio. Om du vill komma i kontakt med Malanata församlingen så gör du det enklast via e-post infosnabel eller telefon 070-201-6020. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.